Julskinka och raketer Och nu också Röglepodden Är tillbaka Så kunde det låtit Om Mattias Hjelm hade varit här Men det är han ju inte Men vi, vi säger välkomna Till Röglepodden ändå Daniel Roth och jag Vid min vänstra sida i datorskärmen sitter Linus Alin Och till höger om honom sitter Vår nykomling Sebastian Rönström Välkomna Tack Tackar Okay, ja. Är vi klara med formaliteterna ska vi säga för det första att vi gör den här podden ihop med Vågen Försäkringsbyrå. Vi säger Vågen för Vågen och ring till dem om ni hälsar från oss och säger att det är dags att haka på Vågen-tåget tycker jag. Linus räcker upp handen, då vill du ha ordet. Ja, jag skulle bara utnämna Mattias Hjelm till 2021s glasledare. Han är ju aldrig med i poddarna i år ju. Ja, nej, han är inte här och kan försvara sig, men det vill väl bara att skriva under på den. Men du, du ligger ju någon frånvaro med back i för sig. Ja, jag fick ju en rejäl känga av er i förra avsnittet som jag såklart lyssnade på. Den var motiverad. Jag gick efter, jag lyssnade på avsnittet så gick jag in på min mail i vårt Slack-system där vi kommunicerar internt i min telefon och på min Facebook. Det var ingen som hade meddelat att det skulle spelas in podd så att jag tycker att den var lite oförtjänt, den där sista kängan. Okej, vi säger väl också att det här är i allra högsta grad ett gerillaprojekt för att det är Mattias Hjelm som är vår tekniker och han som håller i bitarna. Om vi reda ut detta så kommer vi vara lyckliga. Låter det sämre än vanligt så tar vi inget ansvar för detta, eller vad säger ni? Ja, får hjälm ha skiten. Vi skickar det till hjälm i så fall. Ja, håller med. Okej, okay, till saken. Vi dundrar väl rakt in i ett rögleläge som är helt åt schema, som är helt belamrat med matcher. Kanske ska vi börja med bara en allmän frågeställning. Hur mår Rögle en onsdag i början på januari 2021? Linus Allin. De var väl väldigt bra, speciellt med tanke på förutsättningarna. Men nu har man haft Leon Bristet och Dennis Evoby på formvallistan i några matcher. Och man har ändå lyckats lappa ihop och laga laguppställningen inom liksom bakre leden och lyckats prestera mot väldigt bra motstånd. Så med tanke på hur. Det läget regler har haft och att man har tappat två extremt viktiga förvars för dem så, så mår de ju väldigt bra. Sen kan man ju vända på det hur länge blir av bristet och Evoberg borta. Det verkar inte vara riktigt någon som, som vet det nu även om de är ute och, och tränar lite. Men nej, generellt så har de rätt ut slutet på 2020 och början på 2021 väldigt bra. Har du något att tillägga Sebastian Rundström? Nej... Inte men eh, jag eh, håller med Linus i mycket av hans eh, beskrivning. Rögle har ju, eh, har ju gjort det bra, tre raka segrar trots eh, trots de här avbräcken. Och där kan vi också räkna in Nils Öglander som har lämnat, även om det har gått ett antal matcher eh, sedan, han, eh, sedan han lämnade. Det är så pass tight. Men ja, eh, jag har varit ute på, eh, på träningen idag. och eh, Vi kommer dit. Vi lite. Nej. Vi, ska, vi, ska, vi ska alldeles strax släppa in dig, med du har ju lånat Linus Block. Jag vill bara säga att jag tycker att ni är på rätt spår. Det som, det som är grejen med Rögluf tillfället är väl att de testas på det som de på engelska kallar depth. Eller vad sa de? Djupet. Ja. Målvakterna är ju ganska ordinarie. Backsidan är ju, är ju helt ordinarie. Där sitter ju fortfarande som Johannesson utanför. Det är ju på forward som djupet testas och där man kanske kan säga att hela hierarkin har förryckt ett, förryckts ett hack om, om liksom Taylor Mattsson. Brady Ferguson och eh, Adam Edström var en fjärde kedja innan. Så är de tredje kedja nu. Man har ju tappat en toppkedja kan man ju säga. Eh, och där testas ju bredden. Och än så länge får man väl säga att, eh, att det, de reder ut det. Det är fortfarande i stora stycken en, en maskin som eh, malar ner... Eh, som malar ner motståndare. Lite blandade resultat här efter, efter jul. Men eh, mellan varven. Eh, väldigt imponerande. Jämnhet och malande. Vad sa du Linus? Nej men för att knyta an till det du sa där Daniel. Det, det som är intressant är att se att Röle kan. har varit inne och, och, och pratat lite om det tidigare under sången. Att de kan anpassa sitt sitt typ av maskineri efter motstånd. Alltså du du så en typ av match när de möter Frölunda där det är mer öppna spel, chansrik, två lag som vill framåt och sen så möter de Lille och så kommer det till en helt annan liksom, taktik. Det är inte ensylindrigt utan man har flera olika man kan välja efter behov och det blickar man framåt mot, mot andra halvan av säsongen och framförallt mot ett slutspel så, så kommer det ju krävas att man kan göra taktiska drag och ändra eh, sitt spel efter motstånd och hur skicket är i truppen och, och spela efter resurser och allt sånt. Eh, och det ju, tycker jag ju är liksom ett, ett plus i kanten att ta med sig eh, inför, inför framtiden för dem. Eh, att det funkar. Eh, det var ju Luleå matchen senast ett klockrent exempel på. För den såg ju ganska annorlunda ut än de flesta andra matcher rögle har spelat den här säsongen. Ja, jag tycker också att man tyck, jag tycker det lyser igenom hela tiden hur strukturerade de är. De, det är ju nästan ingen gång... Visst, de blev lite nerjobbade av Luleå i första perioden. Annars är det, det händer det ju inte att laget ligger under med 2-3-0 efter tiden. Strukturen lyser igenom i alla matcher. Den, den bär ju dem på de flesta sätt. Menar, Örebro hade ju inte, inte en chans. De sköt på räknade jag ut fem skott sista halvan sista 30 minuterna av matchen. Även matchen igår mot Luleå var ju som att, lite som att sitta och titta på luffarschack här med nio rutor. Det är inte så roligt liksom att man blockerar varandra hela tiden och stänger ytor men det är det är, det är ett tecken liksom på när som jag skrev i min krönika vissa lag är liksom hårt Plågade av kriser och tränarbyte och ja, sportsliga fjaskor. Så, så tuffar liksom Rögle på med sin, med sin struktur och, och tuggar hem den ena matchen efter den andra. Jag tycker snarare då Rögle börjar se slutspelsklara allt Ja, men det, precis. Det blev ju så också att, så att jag reagera på det i, i första perioden när... När Rögle liksom sig blodiga mot Lylios eh, extremt kompakta försvar och liksom eh, de blockar mittsyn på ett jättebra sätt. Eh, och jag ställer mig frågan, alltså den mentala aspekten också och i de lägena liksom går ifrån eh, det man har pratat om att börja chansa utan hålla sig till strukturen, till systemet och lita på att det, det dyker upp ett läge eh, och att man då kan kvittera eh, det säger också en hel del sen, sen gäller det att ha kvaliteten framåt för att, att ta den chansen när den kommer det gjorde ju Simon Ryfors när han gjorde det här 1-1-målet som för övrigt jag tycker är ett liksom, klassmål um, men det, det blir ingen stress oavsett uh, hinder när man stöter på uh, och heller liksom ingen så här uh, trötthetskänsla uh, som man kan se ibland som man så lite innan, innan jul för ögla att uh, man inte liksom kommer upp i, i den här uh, maskinnivån man har haft tidigare så då finns ett tålamod i grunden i truppen som man också kommer ha väldigt stor, stor nytta av sen mm. eh, Leon Salin är hemma och stretchar fingrarna eh, det innebär att vi har skickat eh, vi har eh, hård belastning på eh, Sebastian Rönström gått från tredje kedjan rakt upp i eh, powerplacen ja, det kan du göra även med fullt manskap. Men det är så att du har varit mycket i ishallen de sista dagarna och varit där idag också. Kan du ge oss det senaste, på, till att börja med, med skadelistan, hur är det med Leon Bristet och Dennis Everberg? Ja, Dennis Everberg och Leon Bristet fanns båda med på isen idag när Rögle körde ett lite kortare träningspass. Får jag, bara fråga, får jag bara fråga först, har de varit med på alla isträningar som du har varit på? Eller har de har varit helt liksom frånvarande från isen tidigare? De var inte med, nu ska jag se om jag har rätt för mig. Men jag tror inte, nej de var inte med i, i måndags eh, information matchen då mot, eh, mot Luleå igår. Eh, då var de inte med på isen. Eh, sen så eh, har väl Dennis bara varit med på något eh, ispass men sen eh, inte... Eh, Um, han har klivit av sen när det har varit liksom spelmoment um, och och så På nöjesdagen när jag var där ute så var Dennis Evobai med men inte bristet. Och det var precis så, som du säger, Sebastian. Inför den här rubrue matchen så var Evobai där och klev av innan det blev närkamper. Han har ändå varit på att testa ett tag. I vilken omfattning deltog de idag? Du, du sa du skrev till mig att när de spelar kampövningar så vad bör med, tyckte du? Eller åtminstone Evobai. Everberg... Ja, alltså de körde ju som sagt, det var ett kortare pass. Det var svårt att liksom urskilja några, några kedjor och så. Även om men de, de spelar med ett slags rullande 5 mot fem en del av träningen. Och där fanns Jag var bara med i de här momenten. Bristet var också med liksom i träning och körde på. Sen så är, det ju inte, är ju inte tanken att de ska spela imorgon men det går ju åt rätt håll uppenbarligen eftersom de är med och stegrar sin träning hela tiden och det pratade även eh, fysioterapeuten Kristoffer eh, Alvengrip om efteråt eh, däremot kunde han inte ge några besked om hur pass nära de är och eh, kunna vara med i match igen men, men att det är helt rätt uppfattat att de, de är på väg åt rätt håll och eh, Förhoppningsvis kan de stegra ännu mer under resterande delen av, av veckan. Mm. Och tunn är väl ändå någon slags stämpel man får sätta på rögle. Jag intervjuade själv Chris Abbott i, I föregång. Just när han hade gjort klart med Philip Karlsson, återvändaren på ett två veckors lånekontrakt ska Oskarshamn. Och då berättade han att 23 spelare som de då var i truppen. Den siffran så låg har inte den liksom siffran varit tidigare under hans tid i klubben. Och han, ja, ni som finns bakom premiumbomen på hd.se. Ni är fullt uppdaterade om vad han pratar om. Att det kan bli tal om både kortsiktiga liksom lån och det kan bli tal om affärer för hela säsongen. Han pratar om att det rör på sig borta i Nordamerika. Man vet att NHL ska börja men man vet inte om AHL ska börja. En tredjedel av lagen är, liksom, har oberoende ägarskap och man vet inte om man vill dra igång säsongen utan, utan fans. Så att, äh, han berättade att det finns liksom upp till ett hundratal spelare att, att scouta men att de har en ganska klar bild av eh, vad de vill ha in. Eh, vad, vad tror ni? Vad ser ni i spåkulan? Vad kommer att hända? Alltså en sak eh, som jag tänker på är att de har ju haft Lika mycket tålamod som de har haft På isen i de här matcherna Lika mycket tålamod har de haft Med att plocka in nya spelare För det är ett ganska bra tag Sen en sån som Ben Smith lämnar nu Och där öppnades en plats På forwardsidan Då har de ändå Under den här perioden Inte signat någon ny Lånat in Kevin Wenström Lånat in Filip Karlsson Lappat laget lite så Så en känsla jag har där är väl att man kanske i så fall går efter att hitta ett, ett kort man verkligen tror på under andra halvan av säsongen för, för att det ska funka. Man minns ju, de plockar in Raphael Lavois i början av säsongen som inte som inte visar sig funka som det var tänkt. Så där har de ju visat ett tålamod under ganska lång tid. I den rekryteringen Sen så är det ju fortfarande oklarheter kring Vad som händer med Nils Glander, Om han tar plats eller inte i Vancouver Han skulle kunna komma tillbaka då men, men Så just det här Tålamodet de har haft Tror jag talar för att Det nog bör komma in en, en Spelare man verkligen känner Att man, man vill satsa på under Andra halvan av säsongen Jag tror som du säger Jag ser väl ett scenario framför Får man också nu att Craig Shearer har lämnat eh, också den följdtången över och lämnat för, för Adler Mannheim då i tyska ligan efter eh, sin, sitt gästspel yes i HV där så, så är väl sannolikt att man har frigjort en del pengar i alla fall såklart eh, genom den flytten. Jag tror att man eh, är sugna på att värva in eh, en back också. Eh, det är klart att förvarsidan är främst prioriterad för öglig men jag kan tänka mig att man vill Säkra upp inför en, en lång, eh, lång vår med, med ytterligare en back. Jag tror som du är inne på Sebe att man eh, siktar på att liksom värva in en, en spetsforward. Eh, nu rätt så omgående. Eh, men sen tror jag också att man kan tänka sig. som det ändå är en månad lite drygt kvar till transferfönslet slå igen. Och ha lite is i magen. Dels gällande vilka spelare som öppnar upp eh, som kommer ut på marknaden från Nordamerika men också från Ilse och hur det blir där om han, han tar plats eller inte jag menar NHL ska rulla igång snart och då delar Klarna inom de närmsta veckorna vilken plats han ska ha i den Vancouvers hierarki men jag tror väl att eh, en forward omgående sen vill man nå in en back innan Frensson slår igen och sen tror jag man kan tänka sig i sin magen på, på sista forwardspositionen så jag tror att man vill ha in tre spelare jag tror också att de faktiskt har kommit så pass långt. i är stor nu jämfört med för två år sedan. Jag tror den här CIDR-utvecklingen den liksom enorma utveckling han har haft. Jag läste inte intervju med hur liksom otroligt nöjda Detroit är med detta. De har ju byggt skaffat sig ett rykte som gör att de kanske har fog för att ha is i magen de har de sitter inte och panikjoglar och spelar. De har ju säkert stenkoll på vad som kan bli aktuellt lite längre fram. Där det är rätt så, många, nog rätt så många namn på en lista. Jag tror att de har. Jag tror att de har. Att det finns goda skäl till att ha den här isen i magen och vänta. Och där är väl, kommer väl. Så så Filip Carlson in i bilden, de har ju, de fick inte ens ihop till fyra kedja nu. Så att det här är ju verkligen en, en kortsiktig lösning. Eh, väl eh, till att börja med då, två veckor. Eh, vad säger ni spontant om Filip Carlson. Det var alltså en spelare som knappt platsar i Oscarshamn. med 16 raka. Förluster. Nej men Filip eh, Carlson, det, det liksom eh, som jag på när är ju att han innan. Det är ju länge sedan nu, men innan den där handledsskadan, han drog på sig precis innan Abbotts kom in i Rögle, så var han ju en spelare som, som kändes väldigt mycket på uppgång. Sen har han varit i Linköping och nu i Oskarshamn och det, där har han liksom inte eh, fått ut det han vill av sin eh, karriär. Men det man såg i Rögle av Philip Karlsson innan han gick sönder, där var ju ändå en spelare med en inneboende kapacitet sen tror jag Rögle ganska övertygad om jag är ganska övertygad om att det finns möjligheter för Rögle att och signa Filip Karlsson efter de här två veckorna helt enkelt ett prov, jag tror man ska se på det som ett provspel istället för ett lån egentligen där borde finnas någon slags option där som att i och med hand om att extra får vad ska samla också så att Rögle kan, kan plocka in honom men vi har ju sett spelare förr i Rögle komma som Alan Lesund det är ett exempel som man undrar, Va? vad är det för värvning? Det känns ju jättekonstigt och sen har det utvecklats till någonting väldigt, väldigt bra och man ska inte underskatta heller att Philip Karsson är ängelholmare spelar man anknytning och ser man en kapacitet i honom så väger det nog inte tungt men det väger nog in en del också att han är från det här området jag är lika övertygad som du om att, eh, att detta är ett rent, en ren tryout-period. Eh, det, det finns inte på kartan att Chris Abbott skulle liksom gå med på att låna honom i två veckor. och Säga att han liksom skulle göra dundersuccé och 10 mål och 18 as på de här fem matcherna. Och sen behöva skicka tillbaka en formtoppad spelare. Eh, till Ja, Jävlar yeah, vilken succé alltså. Mm. Nej men det är det ju så. Ibland så har man ju, får man ju liksom ta vad som erbjuds. Men en spelare som knappt... Oskar ju vill ju uppenbarligen inte, inte ha honom. Vill inte satsa på honom. Så att... Eh, jag tror att de vill ta hit och testa honom. Och känna på honom. och om, eh, om de tycker att han har vad som krävs. Så, jag vet inte, jag alltid att lite förtjust i honom som, som spelare. Jag trodde, jag trodde liksom mer. Jag trodde att det skulle hända mer än vad det har gjort. men jag, tror, jag, jag, tycker, jag tycker inte att det, att, det, att det är fel. Jag kan se se liksom han är ju taktiskt skolad, sent och bra tränad. <tryck> Hade de sagt till honom att vi skulle behöva att du står och hoppar på ett ben och att äter var varmkorv hela kvällen här så skulle han förmodligen göra det. Jag tror inte de kommer att be honom om just det. Men han är, det är en, liksom en jag vet, lojal lagspelare som kommer att göra exakt vad de ber honom om. sen jag bara frågar om han, om han kan liksom göra något slags avtryck. För då tror jag ändå han måste göra att, att de känner att det händer grejer och att han liksom har hög bröstkoj och liksom verkligen ta, ta för sig. För någonting folk i det här laget gör så är det att ta för sig. Så att jag tror att det, det vill inte till att, att, han, att han gör lite avtryck under de här två veckorna. För det, de kommer inte ta att honom för att han är född i men Jag kan tänka mig att om de är nöjda med de här två veckorna att man i så fall signar upp på honom för hypotetiskt nu bara om upp på upp honom för resten av säsongen och sen eh, har honom eh, som just eh, apropå depth eh, bredd upp i truppen har honom lite längre ner i hierarkin eh, tredje, fjärde, femman för, och eh, ja, han kanske kan, kan eh, ha en jättefin roll där men framförallt också få säkra upp eh, för, för framtida skador och så och sen ta ett nytt beslut eh, i slutet av säsongen om man ska behålla honom nästa men eh, som du säger Daniel det är, liksom inte, det är inte två veckor av att känna sig för Och vara tillbaka i, i moderklubben För Filip Carlson utan det är två veckor där det gäller Att, att verkligen visa framfötterna För det är ju ett eh, Med tanke på Vad, vad liksom Filip Carlssons karriär har varit de, de senaste säsongerna så är det ju en superchans För honom eh, Och då gäller det också Att och, eh, visa att man vill ha den platsen I så fall Mm har vi något att tillägga på varvar strått, eh, och strått? Linus sträcker upp näven bestämt i handen. Eller ja, är det, jag är väldigt nyfiken på vad ni tycker jag, jag, om numerären där. Alltså antal spelar man vill ha in. Jag, jag sa ju själv en back på eh, två forwards. Eh, tror ni samma som jag? Eller är jag någon som spelar för mycket eller för lite? Eller vad, vad tror ni? Nej, jag tror att du är rätt rätt på det. Jag är helt övertygad om att de vill ha in en back till. De vill de liksom göra sig klara för ett slutspel. De har bara sju backar. Lite olyckligt syn om, om liksom Samuel Johannesson som, som har hamnat liksom i, i tjuvläget utanför. Men är helt övertygad om att de kommer att fylla på med en back till. Och Jag tror att de vill bredda sin, sin centersida. Då skulle de hitta en, en stadig Center för högt upp tror jag de skulle, skulle hugga på det. Eh, nej, jag tror nog som du att eh, en back, en center får uteförvarad om det går att hitta center och växer inte på trä så här. Görs, men, eh, jag tror nog du är rätt på det med nummerären där. Jag är också inne på samma spår. Om man tänker på center sidan så var det en lycka redan innan säsongen började. Adam Tammelini fick ju gå in och spela center i i en kedja gjorde ju det förvisso bra men det har ju varit en, en lycka att fylla hela tiden ehm, och en, Även då sen Ben Smith lämnar så, så ligger en en liksom vakant plats som de vill plocka in och sen, sen utgår de nog från att ha, ha kvar samma numräre som de hade när de startade säsongen med Huglander och Shearaw i laget. Så ja, det tror jag absolut Mm. Eh, um, ska vi snuda lite kort vid eh, Leon Bristedt-situationen eh, Han är ju då utanför laget Hans senaste match var annan dagen eh, Upp i Leksand, inte spelat sedan dess eh, Försvann ur laget Lite dunkla eh, in Ingen glasklar liksom, eh, Besked varför han inte var med Och eh, ledde snabbt till spekulationer om allt möjligt och eh, i, till sist då i slutet av förra veckan tog man väl bladet ur munnen och, och, och berättade vad det beror på att eh, sviter av covid-19 inte tillbaka i, eh, kan inte göra sig själv rättvisa helt enkelt. Vad, eh, vad tänker vi? Ja men jag tänker väl framförallt att eh, det är, det förvånar mig att nu vet jag inte hur, hur, hur snacket har gått Eller vad Leon Bristet själv har velat Och inte velat i det här fallet Men att, att Man behöver återhämtning Efter svitarna av en Covid-19-sjukdom är för mig Inte särskilt dramatiskt Utan det känns som Någonting man hade kunnat berätta från, från början, sen om det hade blivit En match, två matcher Eller som det är nu på väg att bli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 Finns det här viruset eh, i hela samhället och, och runt om oss, det är liksom, för mig och för många andra så är det inte, det finns inget tabu kring detta. Det har det bara alla människor, eh, gamla som unga, runt om i samhället eh, så jag, jag tänker liksom att eh, de här spekulationerna kunde nog ha undvikits. Sen som sagt kan det bero på att man, att bristet själv helt enkelt inte ville berätta och de måste ju Rögle som klubb ta hänsyn till det. Det kan ju vara en aspekt i det också, det vet jag inte. Men. Och framförallt så är det, ju, är det ju synd om honom såklart. Han har haft en hack i säsong och så går på det här som, som nästan rest, hela resten av truppen gjorde. Och då får, får vila, sig, vila sig i kapp. Det är, det är inte lätt, det kan inte vara lätt. och, och Inte minst mentalt att hantera det. Jag ska inte heller ta samma förbehåll som du. Vi vet inte varför det var så luddiga besked och varför man satt sig i den situationen. Så på, jag pratar i generella termer. Jag, jag tycker jag tyckt länge att, att det här, här tystnadshemlighetsmakeriet liksom, kring skador är alltid... Jag förstår att det finns sekretess i vissa fall att man inte, eller att det finns armbågar och man inte vill att folk ska sikta på när man drar ihop sig till slutspel. Men jag tycker att liksom, det finns en kultur kring det här att hålla saker hemligt som blir lite löjliga i, i längden. Det här är ju precis som du säger, Linus. Hela världen lider av detta. Folk dör som flugor överallt. Och av detta fruktansvärda om man varför skulle vill Jag tycker bara att man har ju en utmärkt liksom, ambassadör på något vis. Leon Brister, till en vältalig ung man och förmodligen en av 25 år och förmodligen en av Englands mest vältränade människor. Det är, det är väl, väl bara skicka fram honom och, och, och prata om det. Vi sitter i samma båt allihopa. Han, han kunde ju till och med kanske fått någon att skita i Kate Väla och mellandags choppa. Eller bunt till till Väla, men. Till och med liksom, uh, förstå att, att uh, nej bara för att du är ung och, och vältränad eller bara för att du, du behöver inte vara 80 år och diabetes för att du ska, dö, eller för att du ska bli drabbad hårt av detta. Utan man uh, får inte använda, använda de liksom, ambassadörer som finns för att hjälpa oss alla. Jag kan passa på att nämna också att eh, om ni missat den intervjun så har eh, Bristet pratat om detta med oss. Den finns om ni söker på hd.se där han berättar eh, hur det har påverkat och hur han har känt sig. Han eh, alltså, sa bland annat, eh, vill jag minnas eh, att eh, varje match för träning känns som att liksom, han har gjort ett maratonlopp efteråt. Eh, just det här med återhämtningen av kroppen liksom inte... Man orkar inte spela en hel match och sen tränar den efter och känna sig helt okej. Okay, utan det blir liksom en, eh, dalen blir för djup för att man ska kunna ta sig ut på en nivå som jag sig själv rättvisa igen. Och gör, alltså både som Bristol sa, gör sig själv och göra liksom, rättvisa för laget att, att han ska vara på isen. Och Summa som om det känns väl just nu känns det väl klokt att han. Att han själv med hjälp av coacher och lagkamrater och fysiska team och allt, allt möjligt har, har tagit det här beslutet. Och att han har varit öppen med det också eh, mot gentemot resten av laget. För jag tror inte att det är så himla lätt. Jag tror inte att alla hade gjort som han hade gjort i hans situation. Att om man hade känt sig kass och inte kunnat upp på samma nivå som tidigare. Att man ändå kanske hade borrat ner huvudet och kört på. Eh, och det är ju så du, du, den, den vägen tillbaka då hade han kanske blivit ännu längre i, i slutändan så det är ju ett klokt beslut att ta det här eh, eh, och, och helt enkelt lyssna på kroppen, vila tills man känner sig bra och sen gå in och, och vara igen. procent ja, det får ju, som man sa, det är kroppens beslut när, när han är tillbaka och det är bara att det är bara att lyssna på den Sen, om det tar till, till, till om han spelar i, i slutet av denna veckan eller i slutet av januari eller februari, det, det får man ju se. Man förstår ju att Det var ju den bästa intervjun av de få som jag har sett, den som nu gjorde längs om man verkligen förstod uh, hans situation. Uh, uh, det är liksom enda gången jag sa att. Han snackade i Seymour igår och tänkte nu, nu får man en insiktsfull liksom, rapport om det, hur det här, att det här faktiskt också drabbar idrottsmän. Det finns ju många exempel på det där ute men nej, de pratar inte heller, de pratar om något helt annat vilket liksom förvånar de att, att, jag vet inte, det är kanske en, det är kanske, det är svårt. Det är en ny situation för oss alla att förhålla oss till, det är kanske ett för svårt ämne och geser på, jag vet inte. Det kanske, jag vet inte. Kanske folk medvetet eller omedvetet eh, eh, gärna distanserar sig när man kan. Altså att, ja, men nu, vi, alltså, om ni står jag menar. vi vill inte prata om det nu. Nu är det hockey här och vi vill fokusera på den och det är det som är det roliga. Att man, det, det, det har vi Förstör så mycket och har påverkat så mycket Att man gärna liksom inte pratar om det När man trots att uppenbara läget finns att man, jag rundar gärna det För det är inte så kul att snacka om Alltså om ni förstår här menar Att det blir medvetet eller omedvetet ett, ett, Någon slags försvarsmekanism, kanske ja, jag, jag tror också att det finns ett enormt tal här. Jag tror detta är en mycket större fråga än, och det kommer att klarna på sikt. Jag tror det är många fler eller om Bristet som lider av detta som kämpar på. Kanske inte har lika stora problem men det är precis som att man, man pratar inte om detta. Vissa har tagit bladet från munnen och, och berättat om det. Men det finns också exempel på folk som har eller Men det, det finns liksom en... Det inte riktigt den kulturen finns. Att, att liksom vara helt... Transparent och... och äh, jag, tror, jag tror vi... Jag tror vi ser ett nörkertal här. Det kommer att det kommer framgå på sikt att... Äh, många inte vågade ta bladet från munnen och, och berätta om detta. Ja men det är precis... Alltså... Precis det jag nämnde innan. Många tänker, om man är ung spelare idag, alltså kanske 19-20 på väg in i ett SOL-lag, eller på väg att få sitt genombrott, åker över till NOL-kamp, eller eh, spela Given, vad det nu är, och har haft det här, och inte känner sig helt hynorat. Man känner sig hemma, och inte orka lika mycket. Jag tror, att alltså, för spelare i den kategorin så, så krävs det nog ganska mycket för att man ska räcker ut handen och säger till tränaren du, jag, jag orkar inte hänga med här och möta Skellefteå borta i, i, imorgon för att jag är min kropp eh, pallar inte det jag orkar inte det tror jag är som du säger då eller mörkertalet, alltså mycket alltså den, den generationen och då gäller det att, att skapa en, en motsatsen till liksom tystnadskultur, att det är okej okay att snacka om detta, det är okej okay att berätta om detta och det är därför de här intervjuerna som bristet eh, gör eller eh, ja, den här gjorde till exempel eh, är viktiga för att liksom normalisera och bara och detta drabbar alla eh, det är okej okay att snacka om det. det det blir bättre av att och berätta hur man känner och hur man mår Det är just det alltså risken för att det, det kan uppstå liksom tvivel om man ska gå till en ny klubb eller så, det, det är ju samma med spelare som har en en lång bakgrund. Det ju, finns ju många klubbar som inte liksom vågar satsa på den typen av spelare för man vet att det har varit problem tidigare. Och när det då finns en sån här historik hos en spelare kanske det också är någonting som gör, kan vara lite avskräckande även om, om det är en fult normal reaktion som Leon Bristet har fått och som väldigt många andra också upplever. Därför är det ju bra att en, en sån pass tydlig stjärna som Leon Bristet ändå är, att just han kliver fram och tar plats som, för han har ju faktiskt möjligheten att kunna göra det på ett annat sätt än vad kanske en 19-årig junior har han, han har ju sin tydliga status och roll i Rögle och, och har därför en helt annan möjlighet att kunna kunna kliva fram med det här budskapet jag tror att Sebe sätter fingret på en stor del av problematiken här. Jag tror att det där är en jättedel av det hela. Det är inte liksom klubbarnas liksom tystnadskultur det handlar om. Det, här, det är otrolig press ibland, Det är inte rätt del av säsongen att e, komma ut som någon slags gnällröv. Det liksom. har, har väl också lite på spel. Man har nära att hamna NHL för säsongen och säkert ambitioner att hamna där igen. Så att det gör väl ännu modigare kanske i det fallet. Men det är helt övertygad om att det finns en stor ängslighet kring att någonting ska spricka för att det finns liksom problem på himlen. Samtidigt, alltså saknas man i en laguppställning och är, är, är normalt sett det, det, det är. Det som du sa då, det, det går inte många dagar eller till och med timmar innan det börjar spekulera som både det ena och det andra. Eh, som Bristad försvann efter efter matchen. Eh, ingen riktigt förstod varför han inte skulle spela i nästa match. Jaha, okej, okay, är, det, är det någon som har bråkat? Är det något som har hänt? Alltså, det, det, det blir snabbt en snöboll som bara blir större och större av sånt när man inte får, får några svar. Eh, eh, också en liten parentes i sammanhanget att det kan vara åt andra hållet också att det leder till spekulationer som verkligen inte gynnar spelarna när det, när det dyker upp sådana grejer. Nej, och sen ja, men det är ju inte visst han tar, vi snackar om att han tar en risk. Det är väl också så att varje spelare i sig själv närmast Bristet vet också att, att han liksom förväntas vara kanske vara den, den stora stjärnan i laget och som ni har varit inne på. En hack i säsong. Det är uppenbarligen så att han känner att han åker runt och kan inte göra sig själv rättvisa och vill väl kanske också tala om att liksom om ni tycker jag är dålig så jag är inte så dålig. Det, det finns inte anledningar till att jag inte kan prestera på, på mitt max. Någonstans är det, är det väl också en, en, en ja, men, någonting att, att lägga i vågskålen när man bedömer folks prestationer. Får man väl säga. Mm. Ha, ska vi lämna det ämnet? Har vi några, har vi några spaningar? Eh, ja, jag har en liten spanning. Jag tjatar om den här eh, Apropå nu eh, Att Robertson fick sparken från Linköping Jag tjatar om den här snittpoängstabellen eh, I var och var ett annat avsnitt Men jag tycker det är intressant om man tittar på eh, Med den här alltande tabellen, tittar på vilka lag eh, Kanske Om vi börjar ner i tabellen som har haft Mest strul då Linköping nu som sparkar sin tränare De är i den här snitttabellen näst sist, de har tagit 1,04 poäng per match Brynäs, eh, precis ovanför dem 1,05 Sam 1,11 och sen eh, har Malmö studsat upp rejält i den tabellen nu, eh, på tionde plats 1,14 och sen då Skellefteå ovanför där eh, 1,45 eh, så Skellefteå också sett i snittet eh, ingen vass säsong längst ner återfinns HV71 som har tagit eh, för mig osannolika. 0,96 poäng per match. Alltså inte ens en pinne per match. Så jag vill ställa en öppen fråga. Röglestad. Röglestad snitt. Först ja okej. Okay. Vi kan ta eh, topp eh, top 6 också då. Eh, Röglestad har eh, högst snitt. Eh, 2,19 poäng per match. I det här tempot över 52 omgångar så kommer de att ta 114 poäng. Eh, det kommer i så fall vara 12 poäng före både Tvåan och trea, det är Luleå och, eller Fölunda i tvåa och Luleå trea, 1.97, 1.96. Och sen så Växjö 4, 1.80, Örebro 5, 1.78 och Djurgården 6, 1.63. Men den frågan jag hade där, alltså HV71, vad är det som händer? Är det någon av er som har någon teori? ni är bli förbluffad över att det har gått så dåligt som det ändå har gjort. Uh, ja, men jag tänker att det, det måste med tanke på att så dåligt lag har de inte så, så måste ju en del av sanningen handla om, om uh, väldigt risig riktning från ledarstav man tog väl en liten chansning med att ge Niklas Ram förtroendet uh, från utsidan är ju noll insyn i detta det är bara bara liksom man får väl betraktas som en chansning nästan så ser det inte ut som att han har någon riktning, någon styrning på detta. Att han inte lyckas. Man ser ju på de lag som är hårt liksom präglade av sin ledare. Stil Luleå till exempel med Bulan och Rögle med Abbott. De har en riktning, man ser vad de håller på med HV. Är ju, det fladdrar ju åt precis alla håll. Så för mig måste det, måste det vara en, en i grunden en, en ledarfråga. Mm. Alltså HV har ju en, en väldigt Alltså de har ju en stark trupp egentligen Tycker jag alltså det är bra, bra spelare på många positioner på förvärldssidan Alltså där Att de skulle ligga liksom Sist i snitttabellen Och ha under en poäng i snitt Det är, det är helt sensationellt egentligen Med tanke på, på den kvaliteten De ändå finns i truppen De har ju betydligt bättre lag på pappret Än vad flera av de andra bottenkollegorna har Så Sen vad förklaringen är, det är jag för dåligt insatt för att spekulera i. Men det kan absolut vara som, som Daniel är inne på där med, med strukturen i ledarskapet. Liksom. Jag hade en teori inför säsongen. att jag, jag trodde att grejen med den här säsongen är att någon liksom elefant kommer att falla. För att jag trodde inte att läxan skulle vara i närheten av kval Och det är de inte heller. Det, det, det kan man också se vara en tydlig... Ledarstil liksom leder till och förstås bra rekryteringar. Men det är väl upp, känns ju uppenbart så jag har hackat på Malmö någon gång och tyckte att de har sett helt så sitt meningslösa ut. Men de får man verkligen säga har hittat någonting och kejpat upp sig rejält i ett liksom otroligt pressat läge. Har de fått en riktning? Men Brynäs under Peter Andersson, jag trodde han skulle försörjelse på på Brynäs så har han verkligen inte fått det, det är ju det är ju godnatt, alltså. så så mena Brynäs Linköping Oskar har ingen rolig trend heller det är väl eh, man får kanske umgås med, liksom, med tanken på att eh, det kan bli en svår nästa säsong utan liksom, Brynäs utan antingen liksom, att nått av lagen Brynäs Linköping eller till och med Häve inte finns med nästa år. smaka på den. Ja. Jag, tycker, jag tycker du hade ett väldigt intressant resonemang i den krönikan du skrev Efter vår match mot Örebro, Daniel där med, Om SOL:s nya stormakter Att hockeykartan liksom har ritats om i Sverige Och det, det är lite samma diskussion vi är inne på här Att man ser större lag hamnar i botten Och de som för tio år sedan inte ens spelade i SOL ligger med i toppen Ja, men Jag tycker det är intressant för om man tittar på fotbollen till exempel så måste det betraktas som en liksom klart jämförbar verksamhet. Och kolla på tabellen från 2011 och sånt. Ja, det vann ju HF, SM-guld. Men ja, man kolla på de lagen som, som ligger i häcken och Elfsborg var med där uppe, liksom Visst sen har Malmö, Djurgården och, och några till liksom, att nere och rasat i Superettan och vänt. Liksom. Men... Det finns ju inte ett enda nytt lag som har kommit upp förutom Östersund men det var ju lite dopade medel. Det finns inget lag som har kommit upp underifrån. Byggt en plattform, blivit en maktfaktor. Som om man kollar tabellen från 2010-11 tror jag det var då spelar ju liksom Örebro, Växjö och Rögle i Allsvenskan. Och idag det är ju ingen det är ingen titel man kan, alla har liksom prenumerera på över tid utan så. Men just nu är de ju tre maktfaktorer faktiskt i, i sl toppen Och det, ja, det, är, det är häftigt. Vad tror ni att det beror på? Oj, vad det beror på. Eh, nej men det, det, jag läste också din kronik såklart. om det, det där med idrottsforskaren eh, va? Mm. Som pratar om det här med, med sammanhanget i städerna. Vad det är för typ av städer och, och vad man kan bygga. Det sociala omkring och, och vad som finns i det området. Det tyckte jag eh, inte får stjäla hans resonemang. Men jag tyckte det lät väldigt logiskt och intressant. Eh, det han sa till dig där. Att det handlar om eh, sådana bitar också. Inte bara vilken typ av klubb man är. Eller hur mycket pengar man har. Men också eh, den, den delen av det hela. Sen är det väl klart att det ska till eh, det ska ju till liksom, eh, exceptionella grejer för att du ska lyckas med det som Rögle, Växjö och Örebro har gjort ändå. Jag menar, kolla Växjös resa eh, uppåt. De, de hade ju inte en motgång från förra säsongen i princip. Eh, Rögle som, som har liksom tryggat på i sina spår i alla år och sen helt plötsligt kommer det... Eh, det kommer liksom Abbots in som, som vänder upp och ner på det och, och, och blir liksom en, en sån pass avgörande faktor i eh, exempel där också. Så det är väl lite av allt. Eh, men det att man måste träffa rätt, eh, inte bara på ett område utan på massa olika, känns ju ganska givet. Jag tänker att eh, om man jämför det med fotbollen till exempel att SHL som varumärke är betydligt starkare än vad allsvenskan i fotboll är. Att det också är en betydligt bättre liga som kan locka till sig bättre spelare. Och därigenom så kan ju också vägen till toppen vara lättare för klubbarna i SHL. Tar man i Allsvenskan till exempel så får en klubb fram en bra spelare. Ja det tar, två, det tar ett halvår sen så har man sålt den spelaren till Belgiska divisionen om man ska hårdra det. I SHL visst de bästa spelarna hamnar i kanske i NHL eller KHL men där det finns också helt andra möjligheter i SHL för en mindre klubb att kunna bygga och behålla något över längre tid än vad det finns i fotbollen. för Där, där är allsvenskan så pass svag internationell, i den internationella jämförelsen att man inte har det, det varumarket att kunna bygga på på sikt. Liksom. Jag håller verkligen med det där Sebbe. Sen kommer jag tänka på också liksom sportchefernas roll, scouternas roll i klubbar. När man har en, en, en bra stab där så gör det ju så fantastiskt mycket. om man kollar på Per Kent i de klubbarna han har varit och liksom mjölkat ur... Eh, allt han har kunnat av varje satsad krona på varje spelare liksom haft ett nätverk runt sig av scouter och kontakter som har gjort att han har kunnat värva in eh, spelare som alltså det har blivit succé efter succé efter succé eh, hela tiden. Eh, det är ju samma med, med Chris Abbott och Malmö Rögle som har gjort vi nämnde Ljessund innan, gjort sådana här värvningar som kanske är lite oväntade men man lyfter in spelare och bara säger vi ska ha den här spelaren till exakt den här rollen då får vi ut det mesta för satsade pengen om vi tar den här killen. Och lyfter in honom där istället för att bara gå på namn eller gå på meriter. Eller... Alltså du kan ju värva eh, tjeckiska ligans, liksom poängkung. Men är den spelare som inte passar in i system. Eller är den en spelare som framförallt kanske inte passar in i gruppen. Eh, då kan man göra ha hur mycket poäng man vill. Det, det, det hjälper ju oftast mer än det hjälper då Så mycket sådana här fingertoppskänsla veckor eh, har jag haft Eversson som, som har gjort eh, så eh, framförallt tidigare och också till exempel så där, de, de posterna är ju också enormt viktiga i sammanhanget Ja men då, och för att koppla till det resonemanget så ska man bara stänga fotbollsdiskussionen så är det väl också så att i den liksom allsvenskan eller i svenska fotbollsträdet så är det så otroligt skilda världar. Fotbollsträdet är ju ganska mycket en stor, storstads angelägenhet liksom, med vissa klubbar som Hammarby som säljer liksom 15 000 årskort och MFF med ett par hundra miljoner på banken. Liksom. Hur ska, hur ska liksom, Åtvida Berg? Den resan är rätt lång och bara utmana dem. Men i SOL eller framförallt i hockey så det är ju inget likhetstecken att, att, att bara för att Djurgården ligger i Stockholm så att de omsätter mest. Det, det är ju fullt liksom rimligt att hända att den, liksom en, att det kommer en klubb från Ängelholm som omsätter mer pengar. Men Rögle omsätter ju liksom över 130 miljoner. Det, det är ju, gör man det så är man ju, då är man ju med och liksom då, sen Det innebär ju att om, om klubbarna omsätter, visst är ju ekonomiska liksom kolosser i, i Sväll också med Färgstad till exempel men är du uppe på de nivåerna och drar in de pengarna på en säsong skriver redan i lördes, då blir det lite mer en tävling på lika villkor Att vem, vem har den vassaste verksamheten vem har den bästa sportchefen vem har den tränaren den bäst riktning då, då kan man ju tävla som, som Rögle och helt plötsligt Utmana och göra det bättre än, än Djurgården Den resan är inte alls lika lång För en klubb som rör Som till exempel Degerfors Som går ut nu i fotbollsavsvenskan Intressant Mycket Har vi fler spaningar Det är tomt i min låda nu Rookie Rönström Det är tomt här. Ja, det är ganska tomt här också faktiskt, Tyvärr Jag har, ingen, jag har inget roligt att bjuda på Okej okay. Um, nej men det Vi kan väl Vi kanske till och med ska runda av då. Ska vi säga att eh, Vi eh, Fortsätter att liksom hamra på Och följa den här bandiklubben I, i Hasarna och det match var varenda dag Det är Färjestad borta i Morgon torsdag och det är hemmamatch På eh, lördag Då ska vi dit och kampera igen säger Ja yeah, men nu när vi har vissa glaslöjrar som bara håller sig undan hela tiden så får vi, får vi andra steppa upp. Igen. Precis som djur i mellanlagarna när de inlod på soffan. Eller? De <laughs> har lite dålig kontakt där. Nu hör inte jag riktigt. Dålig mottagning. Men, men om eh... ni hör mig så kan jag säga att den här podden gör, man, gör vi i samarbete med vågen, försäkringsbyrån, trogen följeslagare. Och efter det här gerillaprojektet så kan vi nästan utlova en på nästa vecka också va? Det ska väl inte vara några konstigheter? Nej det ska det inte vara. Du är ju Hjelm tillbaka. Men det, du kan inte inte lova för mycket för att det, kanske, det här kanske, det vi sitter och pratar om nu kanske aldrig ens når folk som har fått för att det på vägen. Du har ju haft en timmes gott snack här i alla fall. Det får All vi då. ta med oss. Det får vi ta med oss. Ska vi stänga lådan och säga, önskar folk en fortsatt trevlig vecka och på återhörande. Det gör vi. Hej med jag. Hej! Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig?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 Och vi har många laddplatser på varje station Sväng in till oss nästa gång du behöver ladda Laddning, helt enkelt Välkommen till Circle K